Зластя, сказав коваль, – «це все, що ми можемо для вас зробити. Наш Берлин по воді не плаває». Маруся, взявши торбу їдунку, першою зіскочила з кибитки. За нею Мирон. Ноги біля кісточок пекло вогнем, але він був упевнений, що тепер дійде хоч на край світу. Взяв у Марусі торбу і кинув на плече лямку. «Ідіть отак прямо, – показав рукою коваль, – і нікуди не звертайте. За чверть години будете на хуторі». «Спасибі, – сказала Маруся, – передайте вітання отаманові». «Від кого? – спитав коваль. – Він знає». «Добре, глядіть, не заблудіться, тут дві версти». Халабуда покотила далі та раптом з її темної пройми полетіло щось чорне прямо в Мирона. «Держи на згадку!» – крикнув коваль. «Знадобиться в дорозі!» Піймавши Дрантину, Мирон побачив, що це ковалева свита, тепла, підбита клоччям. Вона навіть тримала в собі тепло коваля, який щойно зняв одежину. Кибитка щезла в темряві. Маруся і Мирон дивилися їй слід, поки не затих скрип коліс. Вони лишилися вдвох серед безмежної тиші, серед безкраю ночі, серед усього світу, в якому, здавалося, крім них немає більше нікого. Притулившись одне до одного і ловлячи губами губи, вони відчували себе однією істотою, і від того було блаженно та страшно. «Ти злижеш із мене всю сажу», – сказала вона. «То що?» «Мені ще треба побути хлопцем». «Для чого?» «Побачиш. Я обережно, Я тільки в родимку». «У мене паморочиться голова. Ми не втрапимо до хутора». «Втрапимо», – сказав він. «Біг, ми втрапимо». Взявшись за руки, вони пішли в той бік, куди показав коваль. Дорогою Мирон запитав, що з нашою армією, де мій корінь? Тішного мало. Як отдали Київ, все покотилося вниз. Маруся сказала, що вона з регулярною армією більше не співдіє, але проведе Мирона в район Липовця. Саме там перебуває його бригада. Тоді не зім'яли самих денікінців, то тепер маємо два фронти. 14-та совєтська армія, що йшла від Одеси, вже з'єдналася з Дванадцятою, яка була біля Коростеня. Галицьке військо опинилося між двома ворогами. З півночі насідають червоні, від півдня – білі. «Прокляття!» – виваєвся Мирон. «І знов два фронти. Доки це буде? Хто витягує цей злий жереб?» «А ти не знаєш?» – спитала Маруся. «Не знаю, скажи». Українці мають два уряди – Наддніпрянський і Галицький. Вони обидва сидять у кам'янці та гризуться між собою. Тому для власної безпеки Галицький уряд тримає біля себе бригаду січових стрільців і два корені піхоти. А Наддніпрянський – бригаду гайдамаків – та юнацьку школу старшин. І це тоді, коли у вирішальних боях з ворогом часом бракує сотні другої вояків. А ти кажеш – жереб. Маруся не сказала йому, що насувався ще й третій ворог, можливо, найстрашніший. Сам побачить. Жереб, жереб. Зате їм випала ніч, яка годила в усьому. Пройшовши за дві версти через луки і пасовиська, вони побачили на пригірку обриси дерев, над якими високо задер дзьоба колодязний журавель. У садку за плотом стояла хата. Дід Чепурнища був неглухий і до того ж хороброго десятка, бо відчинив їм на не питаючи, хто прийшов. А навіщо? Якщо свої, то ласкаво просимо, а якщо чужі, то влізуть і так хоч у вікно, хоч у каглу. ЗНОска Кагла Отвір димохід у старосвітській українській хаті, через який дим виходив у комен. За давнім повірям через каглу до хати могла залетіти нечиста сила. Він засвітив каганця і вони побачили призамкуватого, але ще міцного дідка, який, мов ангел, був увесь білий. Біла полотняна сорочка, білі спідні, біла борода й вуса, біла, як пух, ріденьке волосся на голові. «Ми від отамана чорного», – сказала Маруся білому дідові. «Він просив, щоб ви підказали нам, як переправитися на той берег». Дід Чепурний тихенько закректав, мовляв, «Це не така проста штука, як декому здається». Але посадив їх на лаву, сказав, що треба подумати, хлопці. Марусю він, звісно, мав за підпарубка. А поки що вам годилося б підкріпитися. Саме тут вичапала від печі бабуся, теж Чепурна, в очіпку, чемна, привітна, Замість бурчати, що їх розбудили, не дають спати, бабуся сказала, що зараз насипле їм пшоняної каші та юшки з ляща. Більше нічого такого немає. Гостей не ждали, але чим хата багата туркотіла, як губка, бабуся і вже бряжчала ложками у миснику. Гості спершу відмовлялися від частування, а потім, побачивши, що дідові з бабою це буде приємно, сіли до столу. Мирон, ще як зайшли до хати, зняв свого стрілецького кашкета, а Маруся вибачилася, що не може скинути капелюха, бо голова в неї перев'язана. І тепер, сідаючи до столу, ще раз попросила вибачення. «Сильно зачепило?» – спитав дід Чепурний. «До свальби заживе, бать стара. Уже й діти воюють, а ти мене не пускаєш», – з жалем промовив дідусь. «Хіба ж я не козак?» «А з ким же ти хочеш воювати?» – спитала бабуся. «Та мені з ким-небудь, аби за Україну», – сказав білий, як ангел дід, і розправив плечі мов крильця. Виявилося, що на хутір Вищенький ще не заходили ні червоні, ні білі, сюди навідується лише повстанці. Тут, на хуторі Вищенькому,